Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина третя. Одинадцять. Кілька тижнів все йшло нормально. Салі два відрізнялася від колишньої. Набагато розумніше, хоча про це, мабуть, краще сказати, набагато освіченіше. Вона постійно думала, що весь час залишатиметься назовні, контролюватиме власне життя і більше ніколи не відключиться. Що мені найбільше набридло, це те, як вона годинами дивилася те іноземне кіно. Господи, як же я ненавиджу читати внизу субтитри та пропускати вирази їхніх облич. Відвідувала артмузеї та читала, читала, читала, читала. Телек зламався, а вона й не думала віднести його в ремонт. Тож я не могла навіть нічне шоу подивитися. Скажу вам, що я на таке не погоджувалась. Тоді одного дня Саллі вирішила самотужки обслуговувати клієнтів у шляху з жовтого каменю в годину пік. Я вже почала виходити, як завжди, але лясь, і вгатилася об кам'яний мур. Добре, подумала я, із замовленням то собі раду даси, і якщо вже трошки мізків у казанок дістала, але що ж ти робитимеш із виступом Белли? Проте нова Саллі вже думала на цю тему. Говорила собі, що триматиме контроль, аж поки не згасне світло, потім випустить Беллу і триматиме на короткому повідку, а тоді знову вийде назовні, щойно шоу скінчиться. Вона не знала, що Белла вирішила, як тільки вона вийде, то залишиться і влаштує нам бал. Тот підійшов до її столика, біля якого вона відпочивала після того, як переодяглася в уніформу. Він уважно її розглянув. «Ти сьогодні здаєшся іншою», «Спокійнішою та виваженішою ти Нола?» Вона похитала головою. «Я Саллі. Тот підвів брови. Час у лікарні, мабуть, пішов тобі на користь». «Це і справді так». Вона бачила, як з далекого кінця бару на них стривожено поглядав Еліот. «Саллі, після того вечора, коли ти побачила себе в новинах, я просто не можу викинути тебе з голови. Тоді я справді не хочу». «Лише вислухай мене, ти чудова людина, добра та уважна. Ти вражаєш мене, і я в тебе закоханий. Ти шукаєш проблем собі на голову, Тодде. Дозволь мені самому вирішити. Ти мене насправді зовсім не знаєш. У мене є деякі вразливі риси. Послухай. Тепер, оскільки я поборов свою власну азартну хворобу, в мене достатньо сили волі на нас обох. Я дізнаюся все про тебе та твою проблему і допомагатиму тобі». «Не варто боротися з цим на самоті. Потрібен хтось, із ким ти могла би погомоніти. Хто міг би склеювати уламки, якщо станеться так, що ти розколишся?» Салі опустила погляд на стіл. «Будь ласка, Тоде, дай мені час самі розібратися в своїх проблемах». Він уважно подивився на неї та кивнув. «Скільки душа забажає!» Коли він відійшов від столика, Саллі замислилася над цією ідеєю. Вона не любила його, та, можливо, це могло би прийти пізніше. Або, можливо, любов взагалі не потрібна. Двоє людей могли б підтримувати стосунки на інших рівнях. Коли тот пішов, вона побачила, як Еліот виходить на танцмайданчик, щоб оголосити початок шоу о дев'ятій. Одяг на ньому виглядав затісним. Він набирав все більше ваги. Саллі підвелася та попрямувала до центру танцмайданчика – міркуючи, що їй під силу самотужки з усім упоратися. Та раптом вона відчула вихор в животі, прохолоду і головний біль, перед очима промайнув спогад, і як вона намагалася втримати контроль під час чирлідерства Белли, і в останню мить вона ослабла. Белла вистрибнула на танцмайданчик. Світло згасло, і коли спалах Софіта обійняв її фігуру, вона підвела руки над головою та засміялася. «Народе!» Зараз ви матимете таке кльове шоу, якого ще в житті не бачили. Вона вхопила електрогітару та почала співати і вихилятися, відчуваючи, що зараз сторицею відбере весь той час, коли Саллі не випускала її назовні. Публіка завелася, вони тупотіли ногами та плескали в долоні. Белла шаленіла в дикому ритмі, доки не почала відчувати себе надто скутою та обмеженою. Раптом вона скинула блискучий смарагдовий топ Зірвала бюстгальтер та продовжила танцювати топлес. Белла побачила, як шокований тот подався до танцмайданчика, але Еліот зупинив його. Обоє стали біля касового апарата і спостерігали. Белла знала, що в неї красиве тіло, і знала, як цим користуватись, підстрибуючи та викручуючись, поки з неї не злетіла коротка спідничка. Врешті-решт вона продовжила танцювати в самих трусиках. Бела відчувала себе знову дикою та вільною. Вона мала право на збудження, на світло рампи, на оплески. Що поганого в тому, щоб показувати себе? Тіло – це інструмент виконавця. Найщасливіші моменти свого життя, які вона пам'ятала, проходили перед глядачами, коли вона бачила своє відображення в їхніх очах, відчувала схвалення, чула оплески. «Дзеркаль – це правду, скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні». Вона з головою занурилась у музику. Високо підстрибувала. Руки, ноги, голова, груди тремтіли. Ого, господи, яка ж вона щаслива! Так вона могла дотягнутися до інших та поділитися собою із незнайомцями, які її цінували. Я не очікувала, що Белла влаштує стриптиз. І вже подумувала про те, щоб вийти та припинити це. Але мене випередила Джинкс. Вона виштовхнула Беллу з вогню рампи та раптом зупинилася. Вона стояла рівно, люто блимаючи очима навколо себе, а між її грудей стікав піт. Глядачі замовкли в потрясінні. "Хочете побачити голе тіло?" закричала Джинкс. "Хочете подивитися, як жінка виставляє на показ власну плоть, щоб ви змогли подрочити собі під столами? Тоді влаштуємо справжнє шоу жіночої деградації." Вона підійшла до одного зі столиків та вихопила сигарету з рота одного з відвідувачів. «Гляньте на це тіло!» – глумливо просичала вона. «І подивіться, як я тавруватиму його неначе худобу!» Джинкс притиснула запалений кінець сигарету приблизно на дюйм, вище над соском, і глядачі зойкнули. Вони не знали, що вона зовсім не відчуває болю. То був біль Саллі, та сама Саллі не відчуватиме опіку, доки не отяметься. «Іще один сюди!» Вона притиснула сигарету над другим соском. У повітрі поширився запах обпеченої плоті. «О, Господи, вона обпікає себе!» закричала жінка за ближнім столиком. Вона підскочила, щоб вийти. «Це все частина постановки!» гукнув чоловік поблизу, плескаючи в долоні. Тоді до нього приєдналися інші, і врешті вся публіка кинулася аплодувати. «Ви ще нічого не бачили!» закричала Дженкс. «Довбане шоу тільки починається!» Тот та Еліот нарешті кинулися до неї. А Джинкс викинула недопалок і вхопила бокали з вином із котрогось зі столиків. Вона вихліпнула його в міст відвідувачу в обличчя і розбила бокал об стіл. Притиснула оббиту ніжку собі до горла та гукнула. «Назад обоє, або я швидко з усім розберуся!» Вони зупинилися, а Джинкс подалася до центру танцмайданчика і сказала. «А зараз ви побачите вперше виконане наживо на сцені самогубство. Я присвячую цей виступ Нолі, якої більше немає з нами». Виструнчившись, вона здійняла ліву руку над головою та різонула битим склом собі по зап'ястку. Кров потекла по витягнутій руці їй на тіло. «Заради всього святого, та зупиніть же її!» – зойкнув хтось. «Це ж кров!» – відгукнувся інший. «Я вже бачив такі виступи!» Тоді Джинкс розрізала інший зап'ясток, швирганула осколок у публіку та почала крокувати вперед-назад, звівши руки над головою, намагаючись підстрибувати та вихилятися, наче Белла. Та вона знала, що не має почуття ритму і не може так крутити стегнами, як це вдавалося Беллі, і від цього розлютилася ще більше. Хтось закричав «Ще, ще!» «Ну дивіться, виродки!» – заревіла вона. «Кожен із вас тікає кров'ю до смерті!» Всі ви вигадки моєї уяви, і коли я помру, весь світ знищиться одним махом. Саме це я й роблю, бачите? Я не вбиваю себе, я знищую вас. Коли витече вся моя кров і мій розум спорожні, жоден із вас не зможе існувати. Публіка сміялася та плескала. Але доки Джинкс витанцьовувала біля ближніх столиків, одна жінка нахилилася, торкнулася червоних плям серветкою та глянула ближче. Вона справжня, закричала, вона це кров. Вона насправді вбиває себе. Більше оплесків. Та коли Джинкс виструнчилась, аплодисменти завмерли, і всі глядачі задивились на неї в благоговійній тиші. До них дійшло, що вони зараз спостерігали не за черговим садиським пан крок виступом, зупинилися офіціантки, завмерли прибиральники, всі спостерігали за кривавим танцем смерті. Тупа, сука. Вона справді намагалася всіх нас вбити. Я натиснула та вперлася, щоб вийти, але безуспішно, поки вона не підсковзнулася на власній крові, що її відвернуло. Тоді щось штовхнуло мене заду, шепочучи «Твій вихід». На мить я завмерла під світлом софітів. Публіка мене лякала. Тоді я засміялася та скрикнула. «Чарівне вечірнє шоу закінчилось, пані та панове, крові ніякої нема». «Вина ніякого нема, немає навіть тіла, я не існую, я тільки слід ілюзій. Це все спритність розуму». Я вклонилася, повернулася і помахала своєю дубцею перед ними. Зірвала оплески та овації. За сценою я передала кілька серветок Тодові. «Краще перев'яжи мені руки, поки тут все не стало ще гірше. Думаю, вони всі купилися, що то все було награно». Але тот і Зеліотом знали, що опіки, поріза та кров були справжніми. Вони дістали аптечку першої допомоги. Тот обробив рани антисептиком та перев'язав. «Ти скажений, дівчисько!» – сказав Еліот. «Для чого було все це влаштовувати?» «Як би ж я знала!» – сказала я. «Я відвезу тебе в лікарню!» – сказав тот, коли закінчив перев'язувати мені руки. «Не варто!» – запевнила я його. «Зараз вже все під контролем, просто відвези мене додому!» Після деяких суперечок він викликав мені таксі, але наполіг, що поїде зі мною. Не хотів залишати мене саму в квартирі. «Може, мені краще зателефонувати до глядальниці, яка би побула з тобою?» – спитав він. «Зі мною все буде гаразд, то де справді. Салі, Ноло, Деррі, ким би ти не була, якби з тобою щось трапилося, не знаю, що б я зробив». «Та нічого не трапиться». «Ти була за волосино. Я ледь тримаюся, коли думаю, в якій ти небезпеці. Вийди за мене заміж та дозволь дбати про тебе». «Це неможливо, Тоде. Я недостатньо хороша для тебе». «Хороша? Ти найкраще, що траплялося в моєму житті. Я ніколи не бачив жінки, бодай схожої на тебе. Добро і розумно, і живо... «А як щодо моїх нападів жорстокості? Ти бачив, що сьогодні сталося?» Він похитав головою, закрукував туди-сюди. «Коли тобі стане краще, ти зможеш впоратися з цим. Потрібен тільки самоконтроль. Сьогодні ти змінилася і зупинила те, що тебе охопило». Це показує, що твоя доброта сильніша за твою руйнівну силу. «Я вже в цьому не впевнена, промовила я. Він взяв мене за руку. «Виходь за мене заміж. Не тисни на мене то, я сьогодні сама не своя». «Добре», – сказав він. «Таким би ти не була, ти знову оживила мене, і це все, що мене турбує». Коли тот пішов, я спробувала заснути, але натомість постійно крутилася та переверталась, дещо залякана думкою, що як тільки відключуся, то не матиму і уявлення, хто може вийти. Я спустилася вниз і побалакала про це з Мерфі. «Скажу тобі так, Мерфі, я здивована, що досі не перетворилася на нервозного шизоїдку. Та було важко вести приватну бесіду з Мерфі, відколи Джинкс викрутила його руку так, що виглядало, ніби він показує світові середній палець. «Треба, щоб хтось сказав містерові Грінбергу виправити це». Виглядає негарно.